Tjejer döms till livstidsfängelse för mordet på Tove Hör reaktionerna om det unika fallet Jag heter Mariela Quintana Melin Och jag heter Linus Lindahl Ja, nu har domen mot de två tjejerna som varit åtalade misstänkta för mordet på Tove i Vetlanda i oktober 2022 kommit. Och därför släpper vi på P3 Krim ett litet specialavsnitt om det. Vi har kallat den 20-åriga tjejen för Jennifer och den 18-åriga tjejen har vi kallat för Matilda. Och båda döms nu till livstidsfängelse för mordet på Tove och för grovt gravfridsbrott. Jennifer döms också för skadegörelse efter att ha försökt bränna ner det hus som Tove bodde i när hon var hemma i Vetlanda. Och livstidsfängelse, ja det är ju lagens strängaste straff. Men man ska ju också komma ihåg att man oftast inte brukar sitta inne tills man dör. Efter tio år så kan man ju ansöka om att få straffet tidsbestämt. 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda i höstas och de två nu dömda tjejerna misstänkte snabbt för att ha något med Toves försvinnande att göra eftersom man visste att Tove följt med dem hem efter krogen. Tove försvann natten till en söndag och på måndagen så greps Matilda och Jennifer och några dagar senare häktades de. De nekade länge till att ha något med det här att göra och inte förrän efter 17 dagar hittades Tove död i ett skogsområde. Matilda och Jennifer blev då misstänkta för mord och som vi berättat i tidigare avsnitt så dröjde det länge innan de började prata med polisen om vad som egentligen hände. Och när de väl berättade så hade de olika versioner om vad som hänt när Tove dog. Och den stora frågan inför domen har ju varit hur rätten skulle se på just Matildas roll i mordet. Jennifer säger ju att Matilda var med och höll fast Toves händer när Jennifer tog ett lätt stryptag om Toves hals. Matilda däremot, hon säger att hon varken var i badrummet där Tove dog eller höll fast Tove. Hon säger att hon sov. Åklagaren har kört på Jennifers linje att Matilda var med när Tove dog och tingsrätten håller med om den versionen. Man tycker helt enkelt inte att Matildas version är trovärdig. Hon säger att hon sov och gick upp på Toa två gånger innan hon vaknade en tredje gång och först då såg Tove ligga död och inlindade i ett lakan. Rätten menar helt enkelt att det här är en efterhandskonstruktion. Och tingsrätten lägger bland annat stor vikt vid att Matillas telefon- registrerat steg i hennes hälsoapp i mobilen- vid samma tidpunkt som Jennifers granne hört höga dunsar från lägenheten. Och i domen så skriver de också att det är troligt att Tove hade gjort motstånd- om hon hade kunnat det. Och det styrker också Jennifers version, menar rådmannen Erik Handmark. Den stöds av övriga uppgifter som faktiskt har lagts fram- ehm. Och eh, där är det bland annat att eh, det finns inga skador på 20-åringen alltså, som satt över bröstet på den här offret. Alltså, utan, eh, offret har ju inte fredat sig på något sätt. Alltså, utan eh, Hon har behövt hjälpa till här. Och istället så har ju Offret försökt att fredas genom att sparka eller på annat sätt med knän och ben också. Det är ju det som grannvittnet har hört när han är uppe vid lägenheten och ringer på för att han hör så mycket konstiga ljud. Och det rådmannen, alltså domaren, säger här det är att Jennifer inte hade några direkt tydliga skador på kroppen enligt rättsintygen när hon greps. Och då menar han att någon måste hindra Tove från att göra motstånd. Ja, man har ju också undrat om tingsrätten skulle bedöma Jennifers berättelse som trovärdig eller inte. En teori som till exempel lyftes av Matildas försvarare under rättegången var att Jennifer pekat ut Matilda som en hämnd för att Matilda var den första av de två som berättade i förhör att Jennifer var inblandad i Toves död. Och i domen så skriver de också att man ska vara försiktig med den här typen av uppgifter från en medtilltalad eftersom det helt enkelt kan vara ett sätt att sätta sig själv i bättre dagar. Men de menar att så är inte fallet här eftersom uppgifterna om att Matilda varit med skulle kunna vara besvärande för Jennifer också så rätten tycker inte att Jennifer försöker skylla ifrån sig. Och det här reagerar Jennifers advokat Clea Sangborn på hur rätten både kan se Jennifers version som trovärdig men ändå inte tro på hennes berättelse om att det var ett lätt stryptag. Så här säger Clea Sangborn till P4 Jönköping. Jag finner det lite motsägelsefullt och till det kommer ju då att vi, jag och domstolen har olika uppfattningar om vilken som är kvällningsmekanismen i detta och, Domstolen säger att eh, rättsläkaren framstår som eh, synnerligen säker eller något liknande. Och man kan framstå som säker men man behöver ändå inte ha rätt. Så att, eh, jag menar att detta behöver prövas av hovrätten. Och Clea Sangborn var också snabb med att meddela att de kommer att överklaga domen. Och så här säger hon om hur Jennifer reagerade när hon fick veta vad domen blev idag. Det är hennes värld så tänker jag att livet på något sätt tar slut nu. Att hon, hon tänker så. Fast inte är så, men alltså det är nog en känsla. P4 Jönköping har också pratat med Matildas advokat Mikael Svegfors- som också han kommer att överklaga domen. Ja, det är ju helt orimligt naturligtvis och det innebär ju att det kommer att överklagas. Men mycket mer än så tänker jag inte säga nu. Både 20-åriga Jennifer och 18-åriga Matilda döms som sagt för mordet på Tove. Men de har enligt rätten haft olika uppsåt. Tingsrätten menar att Jennifer har haft ett så kallat avsiktsuppsåt när hon dödade Tove. Alltså att hon har haft för avsikt att Tove skulle dö och att hon också uppfattat det som praktiskt möjligt. Hon ska alltså ha varit helt medveten om att hennes handling skulle leda till att Tove dog. Matilda däremot, ja, hon har haft ett så kallat insiktsuppsåt. Och vad är då det? Jo, så här förklarar rådmannen Erik Handmark vad de menar med det. Hon gör ändå ingenting för att försöka antingen släppa eller försöka sin eh, konto att avsluta det här eller kalla på polis eller vidta någon annan åtgärd. Till exempel öppna för den här grannen för att få hjälp från honom alltså va? Alltså, Matilda har ju visserligen då inte haft som mål att Tove skulle dö- men hon måste ha förstått att det var på väg att hända. Särskilt eftersom det är allmänt känt att kraftigt strypvåld- under en längre tid leder till döden. Och det som händer sen då att man har fört ut kroppen ur lägenheten- och transporterat den till en skog- det kallar rätten för en iskall hantering av situationen efter att Tove dog. Ja, för det är ju det som man menar med det grova gravfridsbrottet. Just att de flyttat kroppen och sen försökt bränna upp den. Och där har ju båda erkänt att de förde ut Toves kropp ur lägenheten och in i Jennifers bil. Och båda berättar också att de åkte ut till det här skogsområdet där kroppen senare hittades. Jennifer erkänner också att hon försökt tända eld på kroppen både under natten men också senare samma dag vilket Matilda helt nekar till och åklagaren har inte heller menat att Matilda har försökt elda upp kroppen. Och tingsrätten menar att det bara är bevisat att det är Jennifer som försökt bränna upp kroppen. Trots det döms även Matilda för grovt gravfridsbrott eftersom brottet ändå varit så hänsynslöst och syftat till att försvåra utredningen. Och här väger man då också in att det tog så lång tid innan Toves anhöriga fick veta vad som hade hänt med Tove. Och tingsrätten, de köper inte heller Matildas förklaring om att hon varit tvingad av en äldre Jennifer att vara med på det här. Åklagaren Adam Rullman har kommenterat domen kort i en skriftlig kommentar. Han skriver citat, det är tillfredställande att vi får en tydlig dom där tingsrätten delar min bedömning att båda ska fällas till ansvar. Slutcitat. Mordet på Tove har ju väckt enormt mycket uppmärksamhet eftersom det är ovanligt att kvinnor dödar. Och det här är också första domen där två så unga kvinnor döms till livstidsfängelse. Och särskilt ovanligt det är att två kvinnor dödar tillsammans. Ja det menar Jenny Jorston som är doktor i psykologi och som forskat om kvinnor som begår dödligt våld. Och att kvinnor som mycket mer sällan begår dödligt våld. Det beror på flera olika saker, menar hon. Ja, det finns ju inte i vår föreställningsvärld riktigt att en kvinna kan begå den här typen av handlingar. Eh, vi vill gärna hålla den bilden också intakt av kvinnor som så att säga, den goda moden, den omvårdande personen eh, och någon som är... Snäll och eh, tar hand om och så vidare. Men det här utmanar ju alla de föreställningarna eh, att en kvinna eller kanske då då i det här fallet kvinna kan göra på det här sättet och också hantera en kropp så, så, så, så som det har framkommit. Vi har tidigare träffat polisens förhörsledare Gunilla Karlsson och Lennart Ingvarsson som berättade om vägen fram till att Jennifer och Matilla gick från att neka helt till brott till att ge version om vad som hänt med Tove. Och försledaren Gunilla Karlsson berättade då bland annat om hur det här fallet påverkat henne. Mer än, eh, än jag egentligen förväntade mig att det skulle göra. Eh, det tycks och känns så meningslöst det som har hänt. Eh, det fanns liksom ingen anledning till att det som hände skulle behöva hända.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 oavsett vilken påföljd man får så får man aldrig tillbaka sin sambo men för honom har det varit uppenbart att, det, att man ska dömas att de här två ska dömas och eh, han är nöjd att eh, tvingsrätten delar hans eh, uppfattning och här kommer ju med all sannolikhet få en fortsättning i hovrätten och då kommer vi återkomma till tove och fortsätt gärna tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrimmetsvarrisradio.se, på Instagram där vi heter p3krimpodden. Eller så kan du ringa oss på 073 461 2915, och du når oss också på signal. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för p Sveriges Radio.